Клуб бункер був на глибині 10 метрів. Нас обшукали величезні чорношкірі секюріті, пхаючи свої міно скатері в найбільш неочікувані місця. Карстен голосно кричав, що його німецька дупа не для чорних жирних лап, за що дістав по голові кувалдою одного з них і щасливо прийшов у клуб. Вся кімната по периметру була заставлена колонками, які сягали аж під стелю. В той день і місяць по тому там грали діджеї Spiral Tripe із Шотландії. Вони писали свої музон прямо у дворі клубу в совєтських військових машинах, залишених тут після відходу нашої армії. Хардкор-техно зі швидкістю 250 ударів за хвилину паморочили в голові на потужності добрих 25 кВт, і для того, щоб не втратити свідомість, здоровий негер притискав тебе до стінки на дві хвилини. Після адаптації ти проходив далі і потрапляв у спектральну кімнату. Там був запущений спеціальний кольоровий газ солодкуватого присмаку, і лампи типу ультрафіолету створювали ілюзію, що ти бачиш всі вени і кісточки на своїх руках. Діджей скакав за своїми пластинкокрутами спотілий і змучений, як тяглови кінь, який таскав Санкт Петербургом перші трамваї. Сині мішки під його очима були забишки з блюдця, ніби його били по морді всі стройбатівці Новоєврейська. Він мав на собі два рюкзачки, у яких спали його діти. Одному в рюкзачку спереду було співрочку, піврочку, тому що в ззаду було десь під два. Дітки спали і дивилися сни про чебурашку, точно знаю, бо мені на їхньому місці хотілося подивитися подивити саме той сон. Я роздивився всі капеляри і кісточки на своїх руках, навіть виколупував з носа козу і вивчав її спектральну структуру. Злизав пару стройових рухів у людей на танцполі і покорчився разом з ними. Я був там, як інопланетянин в махеровому в'язаному светрі і джинсах Авіс, купленими у воєнторгу. Але я був у Берліні. Я міг стояти в лижах стрілкою тарілкою в руках і в масці зварювальника на голові і не викликав би ні в кого жодної емоції. Карстен притягнув якісь таблетки і запхав мені одну в рот, роблячи рвану-рвану моєї слезової. Я сплюнув у темноту як мінімум двадцятку дойчмарок, але більше зекономив на кареці інтенсивної терапії, яку би для мене в противному разі довелося викликати. Трохи поскакавши від спайрелів, я у враж і без допомоги екстазі провів там найяскравішу клубну ніж в моєму житті аж до пів дев'ятої ранку. Більше ніколи я не піду в український ніжний клуб, настільки мене тоді вперло. Я не хотів ламати ідеали. І вони в мене залишилися недоторкані як кутні зуби мудрості. Карсен довго прощався і наполягав, що наступного разу екстазі будуть виставляти, буду виставляти я. Я натомість пообіцяв йому, що наступного разу я йому виставлю навіть вареники зі шкварками і з цибулькою. Він так мене задовбав своєю манерою говорити рот в рот, що я був готовий видати державну таємницю замін на його зникнення. Та як таємниці я не знав, а стоматіт від повітрокапельної інфекції був уже на підході, я сказав, що йду відлити і просто втік. Тупо заскочив трамвай, який зупинився зразу ж за рогом і приїхав до будь-якої першої станції метро. Карстана в житті я більше не зустрів. Він мені пару раз і то після перепою в ролі медсестри, яка пхає мені в задницю церковні свічки. Я навіть пити кинув, щоб він не травмував мою настійку психіку. Він пропав назавжди. «Енді, you have some messages», – сказав Томас, коли я приповз до оселі і включив автовідповідач, і той прохрипів мені пару номерів телефонів придурки, яких цікавила моя машина. Придзвонивши по одному з них, я вияснив, що ймовірна майбутня щаслива власниця прекрасного антикварного авто – Жіночка-полька, чоловік якої німець. І живуть вони за три квартали від мене. Я забив з ними стрілу на після обіду. Другий хворий чудак з голосом ненормального, як потім виясниться, з виглядом такого ж самого. З ним я добазарився на годинку пізніше. Полька з чоловіком прийшли в точно призначений мною час. Пані Клаудія і пан Курт. Вони були, як з фільма про фліпа і флапа. Вона велика і висока, він маленький і хірлявий. Пані Клаудія вела розмову в стилі психологічного пресінгу. Пані Андрій, так і авто мій чоловік міг би купити у вас за гідну ціну. Але яка ціна для вас гідна, це не факт, що вона гідна для нього. Мій чоловік тяжко працює. Він був механіком і заробляв на життя тяжкою працею. А ким ви працюєте, пані Андрій? Якщо у вас є охота залишитися в Німеччині, пан Курт міг би допомогти вам влаштуватися зварщиком. Ви вмієте зварювати, пані Андрій? Якщо ви маєте родичів, які хочуть приїхати сюди, ми можемо допомогти їм з роботою. Вони вміють зварювати ваші родичі. Зараз зварщики потрібні тут, правда, курт. Я я, тав головою старий смарчок. А я розпустивши слюні, слуховий її бридні із солодко отупівшим виразом обличчя і вже був готовий подзвонити і ощасливити свою Барбару, що ми переїжджаємо жити в Берлін, і вона буде гордою жінкою Кузьми Зварщика». Варщика. Мене легко було здурити в ті часи, і Полька відчула м'якоть у будові моїх мозгів і продовжила її ефективно розширювати. Ми живемо в Берліні 10 років, пані Анджею, я займаю високу посаду у польській спільноті. Правда, курт, я, я. Так що всі розходи на переоформлення машини ми беремо на себе. А скільки ви хочете за машину? Нарешті дала вона мені слово. Переживавши соплі і ковтнувши всю кількість виділеної за час її минулого слюни, я сказав: 10 тисяч марок. То добраніч, пані Анджею. маєте наш телефон і коли у вас спаде температура, дайте нам знати. Правда, курт? Я я. Пані Клауді, а скільки можете дати ви, майже з розпачем спитався я в неї теля, і вона коштує. А ілі то коштує, пані Зданін, майже заплакав я. «Кілько вона коштує курт, звернулася вона до чоловіка. Я-я, по інерції, відповів він, а вона переклала. Чоловік мусить подумати. Добранно, пані Анджейко, ласкаво звернулася вона до мене наприкінці розмови і заробила ще одне бонусне очко у свою таблицю реєстрації правильних психологічних ходів. Вони побили копитами в свій в бік свого Опеля капітана з 39-го року, який проти моєї шаланди виглядав як ретельно вилажене собаче яйко. Я сів у машину і включив радіо. Передавали ситуацію на дорогах Берліна для тих, хто повертався на машинах додому з роботи. За велика кількість різнобарних переживань від зустрічі з полькою розривала мою голову. За півгодини я встиг повірити в те, що буду з Варшиком на німецькій будові, що тачку продам за достойні філки і що перевезу сюди Барбару і остаток свого життя прогавкою на соловіній мови Гітлера і Шнітки. Не встиг оклематися від різнополісних перспектив, як переді мною виріс дивний штимпок із собакою. Він був весь перемотаний бинтами, пластерами і з рукою в гіпсі. Можливо, любов до катання на машинах з минулої епохи поверталася йому такими плачевними наслідками. Це був портрет людини, яка вирішила перебігти е, рейки перед поїздом і застряла ногою між шпалами. Його пес, натомість величезний Сен-Бернар, виглядав охайно, але час від часу дико поперджував. Від старості, як згодом пояснив хазяїн, а, від старості, як згодом пояснив хазяїн, з рота собаки. Постійно висіла слина, ніби шнурівки від кросовок, а господар витрав її голою рукою, а руку у собі обстани. Майнами єстфабіан. Іхбін інтевестет інде в ауто. Мені невимовно захотілося його послати далеко по-українськи, куди-небудь разом з песиком, слюнями тим гіпсом і бинтами. Так до фаприв на один день того життя тяжка карма якась анреалії. Але місія моя, мій посил, взяли верх над емоціями. Я я, бідте, мене звати Андре. Чого й раптом ступив і не сказав просто Андрій. Щось буває з людьми в такі моменти, коли не знаєш, що ліпше сказати, і трендиш всяку хірню. По-німецьки я вам вже казав, лабав є слабо, але той цілий Фабіан. Або йому той поїзд щось зайве переїхав, або, курче, він піввелфавіто не виговорював. Одне слово, цей неприємний факт, дуже утруднював наші переговори. Вел, сказав він замість англійського well. Айгона gonna twice this cow, типу, хоче поїздити. Як ти, брат, зі своїми костелями в ту машину сядеш, спитав я, показуючи на сліди його екзеку Пов'якав він на тайському діалекті хренової англійської, на фоні якої я зі своєю митєво почувся сером Гордоном Байроном. Фабіан почав запихатися на крісло водія, а його пес лізти зверху по ньому на сусіднє місце на дивані, причиняючи своєму господару страшенні муки і болі. Він стогнав і кряхтів, але пса не зганяв. Прогнати його можна було хіба з допомогою гранати, зі сльозоточивим газом, якої, на жаль, ні в нього, ні в мене в ту хвилину не було. Пес граціозно переліз через нього. Перднув і вимащуючи ізомом, який завис з нього під хвостом, моє шкіряне бляха, крісло, нафіг і замастив слюною всю торпеду. Я, вдячний син своїх периферійних комплексів, нічого не сказав, але глянув на пса так, що він поняв: перед тим як залазиш в мою машину, треба зраку, як мінімум, добре витерти об асфальт. Фабіан зайняв нарешті місце пілота і почав шарпати за всі ручки і тумблери відразу. Мені це нагадало випадок із мого армійського минулого, коли я відкачував рому Мордуховича від епілептичного припадку, а він, не звертаючи уваги на мої потуги, заліпив піною, ніби шпаківлює церезід рівно половину неврологічного відділення Калінінського авіаційного госпіталю. З рота Фабіана випадали залишки серделюк, бургерів, вінегретів і іншої німецької хаваніни, але Побєда не рухала з місця. Він зипрів, з-під пахів у нього ненависно смерділо з дохлими щурами. Пес лизав собі щось між ногами на боковому сидінні, а ситуація не мінялася. Я на задньому дивані кінчався від ненависті і хотів поперемінно задусити то собаку, то, блять, фабіана. Але не ненавижу... наважувався це зробити, бо бридився того, що випадало з його оральної порожнини. Нарешті я набрався сили і крикнув: Курва, твоя мать! Вас вас. шепотнув фабіан, і пес стривив трохи бутану зі свого кишечника в замкнутий простір машини. Що ти вас, блять? Що ти вас? Що ти тачку ломиш? Ясно, що Фабіон вловив тільки емоційну частину мого спіча. Дізе Auto ніг в Чувак, дає саду і ти побачиш що таке фарен. Прошепів я, напівпонімецьки, напів на есперанто з домішками яврівського народного епосу. Бідний фабіон відкрив собі купу нових рам на тілі вилізаючи з переднього сидіння. А я сів на його місце і, не звертаючи уваги на пильний погляд його пукаючого друга, рвонув на себе важіль передач і рушив з другої, як справжній українець, палячи щеплення. Машина нервово тріпнулася, як гордий окунь, який ганяв по озері маленьких рибок, і з ненацька з дуру зачепився плавником за гачок п'яного вуйка Стефана, який, не підозрюючи такого приємного повороту подій, не у човнику ще 50 за здоров'я кума. Фобіан на задньому диванчику вдарився перемотаною головою об задню стойку, як називали в нас на гаражах, штуку, яка тримає в машині дах. Пес ще разок зіпсув повітря, і ми вирішили в подорож по району Нойкельн. Два турецькі діди, які роками сиділи біля під'їзду і грали в нарди, тільки скусили очима в нашому напрямку, але для людей їхнього темпераменту це означало, як мінімум, гострий передінфарктний стан, стабільний НРС і гормональну кризу. Я виїхав на широку вулицю, яка вела до супермаркету Карштат. Через 200 метрів був світлофор і, передбачаючи нору в своєї тачки, я завчасно почав гальмувати. «Why so Елі, здивувався Фабіан. «То не Елі, то якраз, цілком чесно відповів я. Машина довго і протяжно заскрипіла, збираючи на собі погляди перепуджених німців і гостей столиці. Ми загальмували рівно на білій лінії світофора, три метри, за якою стояв поліцей на мотоциклі, і чекав ціле своє непотрібне життя. Хто ж все-таки щесних берлінців перетне недозволену границю? Він повернув голову в бік скрипу тормозних колодок і, побачивши, то снилося йому в дитячих кошмарах, завів мотоцикл і в паніці втік нахер в глиб міста. Фабіан помітив цей парадоксальний випадок, і його бажання заволодіти машиною запалилося з новою непереможною силою. Внутрішній голос, не дочекавшись моєї реакції на його знаки, щепнув мене за дупу і дав зрозуміти, що інваліду на перший раз вистачить позитиву, тим більше, що побіда накатом взувала будь-яку іншу машину, розвиваючи небезпечно для її власних гальм швидкість. Я помітив шпарку між двома сітроїнами, в'їхав туди з розгону і сказав «Well, Фаб'ян, it's enough». I really like this cow, сказав він, даючи мені сенсор шифровки логопедичних загадок. I gonna sink and call you Пес пукнув на прощання, залишаючи косяк ізюму на передньому сидінні і вискочив, прискорюваний моїм купняком, щоб не бачив хазяїн. Його погляд я запам'ятав надовго. Це був найдобріший погляд істоти з усіх створінь, які хотіли коли-небудь мене з'їсти. Вдома знову було... Люди, як на вокзалі перед кінцем світу або перед приходом поїзду чернівці перемишляль, з якого не могли вилізти ті пасажири, які їхали до Львова, бо та частина, що їхала до перемишля, атакувала вагони зі всіх боків і своїми тілами замуровувала вихід. І ті бідаки мусили товаришувати їм до Польщі в більшості випадків навіть без паспортів. Томас в коридорі мелодійно шо змі'якав по телефону, а вся холерна банда гнила на матрасах і просто на торбах після паті у Карстина. Я проліз у нього між ногами до кухні, схавав парочку сосисок як потім виявилося для собак, але гавкати після того не почав. Знову прибіг десь із пригородів Олежик. Після виснажливої пішої прогулянки індустріальними районами Берліна він був готовий з'їсти всю гниючу в квартирі Біомасу. Обійшлося без балізму, і він хлопнув парочку запропонованих мною сосисок, з якими Томас збирався в гості до подружків, в котрої був песик Поц. Олежик також не загавкав, і я заспокоєний ефектом пішов спати. Сни були герої. Той якийсь мудак постійно бігав за мною з сокирою по магазині. То я бігав із сокирою за тим мудаком. Пізно ввечері Томас привів подружку до себе разом з поцом, який бігав поміж тілами мертвих людей, цокав тігтями, як маленький щур, шукаючи на кого би постяти, і втіхаря їх підсикуючи. Подружка тендітна дівчинка Лілі почувалася, певно, як на вулкані, висідаючи зверху на Томасі, і один бог знає, як в них відбувалися любовні ігри. Її крики досі морозять мої жили і не знаю, як мені вдалося стриматися і не викликати поліцію. Я вибіг на вулицю пройтися, було шоста ранку. Завернувши за рік, став на шпинки, щоб заглянути в віконце, що робить Дроган Томаса художник Джон. Він не любив затягувати на штори, і ранок можна було пізнати багато нового. Його жінка Сандра розвелася з ним рік тому і приходила побавитися з ним у минуле. Вони робили це із включеним світлом напроти вікон аж до ранку. Джона це збуджувало. Йому було 40 років. Скоро мені 40, і вже я також не буду виключати світло? Джон і Сандра хропіли з переплетеними синіми від холоду ногами. Я повернув назад і побачив просто на тротуарі понівечений, покручений номерний знак від своєї машини. Декілька метрів далі валявся іще один, у ще більше плачаному стані. Я в паніці підбіг до побєди, вікна і двері були обхаркані, а на капоті сліди від кросовок якогось турецького бидла. На даху машини стояли пусті банки від пива і величезна горало шпайок від фісташок, так ніби їх жерло стадо орангутангів. Кров вдарила мені в голову, ніби Ніагара вирішила змінити напрям і пробити небо. Я ганяв навколо, притискаючи до грозей покручені номери від машини, ніби свої зламані крила. Мені хотілося підпалити цілий Нойкьольн і всіх чорбанів разом взятих посадити на товарняк і відвезти назад в Чорбанію. Я вибіг наверх, де Томас під краном в кухні мив свого пилипка. «Томас, we must call the police!» – вереснув я, шокований. «Туркіш, destroy my car!» – «Я-я», – спокійно зауважив Томас, – «I call the police!» Поліцай німецький відрізняється від наших тим, що вони приїжджають все-таки, коли їм приї Два дядьки зі смішними зеленими кашкетами, з якими вони більше змахували на юних натуралістів, відразу почали встановлювати мої особи. Візи, шмізи, паспорти таке враження, що турки визвели поліцію, а не я. Потім доколупалися до об'яви на вікні машини, сказали, що я маю поставити до податкову службу, продаючи товар на території Німеччини, і отримувати на це ліцензію. Я благально заглянув Томас, Томасові в очі, і він почав мене відмазувати довго, флегматично і успішно. Поліцай забрали свої сраки геть, а я зіпрівший і ледь не депортований. Почав креслити в голові плани своєї помсти туркам. Правда, через годину приїхав евакуатор і намагався погрузити мою тачку до себе на кузов і відвезти на штрафплощадку. Поліцеї визвали його у відповідь на мою хитру Шофер евакуатора махався зваженими близько години часу. Він засовував спеціальні захвати під машину і пробував її піднімати. Побіда, яка личить машині з такою назвою, нерухомо стояла на місці. Відповідь проста: захвати пробивали прогнилу підлогу і залізали в кабіну. Коли він помітив те. Коли він помітив це, то ніби старий паркінсонік, трясущимися руками смикав за щоб витягнути захвати назад. Але вони застрягали і могли вирвати з м'ясом на вулицю цілий салон, та як ми скидаючи штани, вивертаємо штанини. Осягаючи всю свою відповідальність за завдану шкоду арештованому автомобільному засобу, бідний колишній емігрант з Хорватії, боячись, що його за це відправлять назад на Балкани, заліз під мою тачку і довго звідти не вилазив. По-моєму, він зубами відгриз свої захвати, бо більше варіантів не було. Я сидів на балконі, їв Олешкові сімки, і плював на вулицю Лушпайки, якраз на його евакуатор, і спостерігав. Бігти вниз і відвоювати свої права я боявся, щоб не приїхали ще раз юні натуралісти і не захотіли відвезти поб'єдку в декру, технічне бюро, де проходить обов'язковий огляд машини, які допускаються на німецькі дороги. Вона б розлетілася на кавалки на стенді, який, імітуючи вібрації на дорозі, провіряє амортизатори і повбивала би нахуй німців, котрі торчать в той час під машиною і щось там записують. Хорват сів у свій евакуатор і збирався вже їхати, але громадянський обов'язок власника німецького паспорту знову палкою вигнав його на вулицю. Він дістав з кузова величезний червик, спеціальний пристрій, який защіпається на колесо машини з двох сторін, блокуючи його. Він лазив з тим червиком ще з добру годину і не знайшов, як можна його впхати під машину, поза як передні і задні колеса були різні за висотою і за всіма іншими параметрами. І про під дорогами не давав йому той башмак туди вдрючити. Він харкнув на старильну берлінську бруківку. Матюкнувся по-хорватськи, а симто причка в главу Єбад. Переклад шукайте у словниках, я знаю тільки, що словом причка вони називають Піськових дівчат, і поїхав назад в двір поліції. Я ж пішов до Джона, дочекався відходу Сандри і поцікавився у спеціаліста, які фарби неможливо змити з поверхні автомобіля. А ще я взяв у нього, наприклад, різні колючі, ріжучі і просто западляцькі інструменти дочекався ночі і вийшов на вулицю. Працював я довго і так само довго потім спав. Жахливі крики з вулиці розбудили мене в ту мить, коли я плавав у сні в величезному басейні, але чомусь із хвостом русалки і цицьками. Кричали, звичайно, щорбани. Всі вони сиділи на державному утриманні, і ніхто з них ніде не працював. Дрихли вони довго і, на щастя, дали мені виспатися. Кожна машина на нашій вулиці була мною ретельно опрацьована. Німецькі номери відрізняються від наших тим, що вони зроблені з набагато тоншого металу і ламаються тоді, як наші тільки гнуться». Я вистукав своїм молоточком, і вони повернули собі горді українські форми. А туркам кожен номер я поламав на дрібнесенькі кусочки, так що їм залишалося хіба що бавитися ними в пазли. Мої хворої фантазії вистачило на всіх. Заодно, правда, я підмалював тачку грубосракого німця, якого зустрів першого ж дня, як приїхав. Без злоумислу, умислу, так, по інерції. Нічого, потім вийшли йому з дому відкритку, подумав я. Машини турків були розписані в дусі неофашизму. Щоби заплутати сліди поліції, я мастив взятою в Джона фарбою величезні свастики на шклі і писав на звільнених від номерів у місцях факт Туркіш. Фарба, крім того, що її неможливо було відмити, смерділа, як курячі бібки, і виглядала так само, залишаючи грубі рельєфні сліди на поверхні. З то виглядало, ніби хтось ходив з квочкою по вулиці, тиснув її за шию і заставляв срати на машини, а потім розмазував біби пальцем по шклі. Саме так, напевно, і напишуть у себе у протоколі німецькі поліціянти. Не міг я відмовитися і від створення гравюри цвяхом полаковані поверхні найбільш дорогих автомобілів, тризнакових слів, де перша буква «Х», друга Y. Це мало цілком, за моїми розрахунками, збити поліцію з пантелику, наштовхуючи її на думку, що це діло рук інтернаціональної банди фашистів-москалів. Коли приїхала поліція, турки викрикували і махали в бік нашого вікна. Ніколи в житті я не потів так часто, особливо в задній частини мого тіла. Під кожну штанину можна було ставити миску, підстікаючи з них воду. Поліцаї піднялися, але Томас з двома словами відповів, що його постояльці українські музиканти і зла нікому не бажають, блять. А тим більше нещасним туркам: Ми за мир! Хай живе Україно, німецько-чорбанська дружба. Кінець цитати. Того вистачило поліції, щоб більше ніколи з потрібною херньою не дзвонити в його двері. Побіду після цього випадку я запаркував аж біля військового аеродрому Темперхов за два кілометри від хати. Там нічого і не загрожувало. Клієнти більш-менш реальні, щоразу річ дзвонили з приводу купілі. Полька дала мені 400 марок завдатку, пообіцявши ще 3600 у день від'їзду. Навішавши на мої вуха стрімотки макаронних виробів, вона дочекалася моменту, щоб ми наївні простоки зібрали чемодани і в останній день візи об'явили, що більше не дасть. Мною в ті часи можна було настрашити хіба що голуба, який какав Томаса на балкончик, але факт кидалого пробудив мені Джека потрошителя. Слава богу, що я не мав тоді бензопіли. Два акуратно розрізані на філеєчки трупи зараз би покоїлися на одному зі смітників Берліна. Пакеты, как с Пиани Маркт.